De 16 budorden. 1. Där varje generations plikt och heliga ansvar att för all framtid säkra den vita rasens existens på denna planet. 2. Var fruktbar och mångfaldiga. Hjälp till att befolka denna värld med din egen sort. Där vårt heliga mål att befolka denna världs alla länder uteslutande med vita människor. 3. Kom ihåg att de av naturen underordnade färgade raserna är våra dödliga fiender och den mest farliga av dem alla är den judiska rasen. Det är vårt omedelbara mål att obeveklingen expandera den vita rasen och få våra fienders antal att krympa. 4. Den ledande principen för alla dina handlingar ska vara, vad är bäst för den vita rasen? 5. Du ska bevara din ras ren. Att besudla den vita rasen är ett avskyvärt brott mot naturen och mot din egen ras. 6. Din första lojalitet ska vara till den vita rasen. 7. Uppvisa företrädesbehandling i affärer när du gör dem med medlemmar av din egen ras. Upphör med att göra affärer med judar så snart som möjligt. Anställ inte niger eller andra färgade. Ha endast sociala kontakter med medlemmar av din egen rasliga familj. 8. Förstör och bandlyssa alla judiska tankegångar och influenser i samhället. Arbeta hårt för att uppringa en vit värld så snart som möjligt. 9. Arbete och kreativitet är våra begåvningar. Vi betraktar arbete som en ädel sysselsättning och vår över att arbeta som en välsignelse av vår ras. 10. Bestäm dig i tidig ungdom att du under din livstid åtminstone ska göra en betydande insats för den vita rasen. 11. Upprätthåll alltid din rasära. ära. 12. Det är vår plikt och vårt privilegium att främja naturens strategi genom att sträva efter framåtskridandet och förbättringen av kommande generationer. 13. Du ska hedra, beskydda och högakta kärnfamiljens helgd, och hålla den helig. Det är den nuvarande länken i vår vita rasgyllene kedja. 14. Upprätthåll vår centrala trosbekännelse till blod. Jord och ära. Praktisera den flitigt för den är hjärtat i vårt tro. 15. Som en stolt medlem av den vita rasen ska du tänka och agera positivt. Var modig, bestämd och aggressiv. Använd konstruktivt din kreativa förmåga. 16. Vi, de rasliga kamraterna av den vita rasen har bestämt oss för att återvinna den totala och villkorslösa kontrollen över vårt eget öde.